Вона чекала на нього в спальні, сиділа на підвіконні у нічній сорочці, холодна блакитна квітка фіордів. Ірена чекала. Одною рукою вона тримала себе за перси, пасмо волосся затуляло їй півобличчя. Як я зрозумів, що до суду йти не доведеться, бо судилище саме прийшло до нього».